ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הידחתים שם ויישבו על אדמתם. לנביאים, נשבר לבי וקרבי רחפו כל עצמותי, הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין מפני אדוני ומפני דברי קדשו. כי מנאפים מלאה הארץ, כי מפני עלה עוולה הארץ, יבשו נאות מדבר, ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לוחן. כי גם נביא גם כהן חנפו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 כי מאת נביאי ירושלים יצאה חנופה לכל הארץ. כה אמר אדוני צבאות, אל תשמעו על דברי הנביאים הניבאים לכם, מהבילים המה אתכם, חזון לבם ידברו, לא מפי אדוני. אומרים אמור למנעצי,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 ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום ה'? הלכו דברי כאש נאום ה', וכפתיש יפוצץ על העם. לכן הנני על הנביאים נאום ה', מגנבי דברי איש מאת רעהו. הנני על הנביאים נאום ה', הלוקחים לשונם, וינאמו נאום. הנני על ניבאי חלומות שקר נאום אדוני, ויספרום, ויטעו את עמי בשקריהם ובחזותם, ואנוכי לא שלחתים, ולא ציוויתים, והועל יועילו לעם הזה נאום אדוני.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 ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח.